na sve njegove drugove naseljne koje slijede dobroj sugnji dana, ima abad, eselamu alaikumu, rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što se sjećate, mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o historijskom prigledu Hiđiru Rasulana sallallahu alaihi wa sallam i rekli smo da ćemo ako bo da večeras govoriti o određenim poukama i porukama koje sadrži poslanikova Hiđa u samoj sebi. Sigurno da je teško pobrojiti sve poruke i poruke, i da se spomene odnosno Hidžre Rasula sallallahu ve sellem je najistpli izvor pouka i poruka. Zasi bodno koliko god se čitalo Hidžre Rasula sallallahu alejhi ve sellem da će se još više nalaziti pouke i poruke. Ono što je vrijedno spomenti draga braće i sestre da je hijra koja znači preseljenje iz jednog mjesta u drugo Međutim kod nas u Simana to znači da se čovjek preseli radi svoje vjere da bi je sačuvao, da je zasigurnost teška čovjeku. Nije lahko da se čovjek iz mjesta u kojem je rođen, u kojem je živio, u kojem je odgaju, u kojem je steka određena materialna dobra, Vrlo tiško je to napustiti i otići u nepoznaticu, kao što je to bilo slučaj sa drugom Resulam s.a., ali isto tako i sa Muhammedom s.a. Jer se trebalo iz Mekije, u kojoj je Resul s.a. rođen, u kojem se narazi njegova porodica, u kojem je ostvario određena dola, trebao da se presali u Merdinu koja bila za njega nepoznatica. Pa tako nalazimo da uzvišen Allah da barakva ta'ala u suri nisao še 26. ajatu izravnjava po pitanju da žene ubijstvo duše ili da kažemo smrt sa ostavljanjem doma. Pa tako kaže Allah da barakva ta'ala وَلَوْ كَتَبَنَ عَلَيْهِمْ أَنِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَبِحْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا كَلِيرُ مِنْهُمْ i da su mi njima propisan da oni ubi u sami sebe ili da izađu iz svojih kuća i svojih domova ne bi to učinolo ni malo. i vidite da u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah tabarak, izravnao, te barek va taala isram nao da čovjek sam sebe ubije ili da izađe iz svoje kuće I isto tako nalazimo da resul sallallahu ve sellem Kada je izašao iz Mekije Stao je na jedan brežuljak I usmjerio se U pravcu Mekije Onda je se obratio pa rekao Zaista si ti najbolja zemlja kod Allaha I zaista si ti najdraža zemlja Allahu te Teb. I da me tvoj stanovništvo Tvoje nije protjerao Ja ne bi stanovao u nekom drugom mjestu mimo tebe I isto tako se spominje da medina imala tešku klimu, a to je da je ona nalazila groznica i različiti vidove epidemije, pa ga kada Resursa Lelahovine došao u nju, odrećeni drugovi njegovi su razbolni, kao što je to bio Ebu Bekr, Ebu e, Bilal, i isto tako e, e, sluga od Ebu Bekra. Znači, bilo je teško da Resursa Lelahovine napusti medineku, da se zaputi u Medinu, međutim kada je to bilo radi Allaha tabarak v.t. nije mu bilo težno i isto tako mi moramo znati da je hijjran i selenje iz jednog mjesta u drugog radi vjere, da se začuva vjera da je to bio sunnet prijašnijih Allaha i tabarak v.t. poslanika se koji su prehodili našim poslaniku Muhammedu s.a.v. i mi znamo da je Ibrahim bio muhanđir i lut da su se selili Pozadlje Allah da bada kvatala kako bi sačuvali svoju zemlju. I to je nama poukan ili poruka. da čovjek kada dođe u određena iskušenja, odnosno kada dođe u iskušenja po pitanju svoje vjere i kada bude morao birati između svoje vjere i življenja određenoj sredini, da će morati odabrati da se iseli iz te kako bi sačuvao svoju vjeru. Možda će to iseljenje nekada biti iz kuće, iz doma u kojem živiš, u kojem ne možeš prakticirati Allahu vjeru. Isto tako možda će to biti preseljenje sam, u samoj tvojoj mahali, u samo tvojom mjestu, u samo tvojom selu. A možda će to nekada zahtjevati da izađiš iz samog rada. Međutim, kod, kod Čovjeka je njegova vjera najskuplja I ne treba potom tom pitanju se bojati, jer ja će uzvišenje Allah te vareka ve ta'la, zasigurno mu dati oskrbu tamo gdje se preselje, jer je to radi Allah te vareka ve ta'la. I možda će vam i da određena osoba upravo zbog respremnosti da ostave mjesto svoga moravka radi Allah te vareka ve ta'la, zapada određena iskušenja, čak više možda njihova vjera u dobroj mjeri u oslavi upravo zato što nisu mogli da se isali radi Allaha tebareka ve teala. Ta Isto tako kada se govori o Hidjide sula sallallahu alaihi wa sallam mi uviđamo u njoj da se isplepeću da Resul sallallahu alaihi wa sallam ono su je protkana sa izvršenjem razloga i pouka. Jivassana Li ajlil haqq Kem bezala Wkem qasa Wkem aana Wkem qadda qa Kada se govorio hijri Rasul'a sallallahu alayhi wa sallam Ona je protkana Da resul sallallahu alayhi wa sallam Izvršavao razloge Ono što mu je bilo navećeno Isto tako da resul sallallahu alayhi wa sallam je se istinski ostavljao na Laha Tebāra u svojoj hijđri i sve je to popraćao sa Dovom da Laha da učini hijđu i isto tako hijđa Resūda sada je, suda, sad Allah, je popraćena sa određenim gođizama. Možda se postavlja, dragova, vraću o pitanje sestre, zašto Resū sada Laha? Iz Mekije do Medine je išao sa Ebu Bekrom i to na Devi. I proputovo je sedam ili deset dana. Zašto Resul sallallahu alaihi wa sallam nije proputao kao što je dobilo na isražu, na miražu? Zašto bi mi nije došao u mora da, da uzeše tu prevozno sredstvo i da samo sleti u kumediju? Zašto? Allah te barakva i tala mogo je to da učini, jer on sve na sve kadru. Međutim, želi da se islamski umet poduči da treba da izvršava povode i razloge za određenu stvaru. I isto tako da se treba osloneti na Allaha tebaraka ve taala istinski. I da to treba se popraviti sa dovom da Allah je šano to. Međutim možda će u samom tom činjenju razloga je povoda dočer od dođecenim odhiza po pitanju lauti te varka tamo sa nikoli međutim kod odhije može će doći keramet. I zato mi nalazimo da Resul sallallahu alejhi kada je se Došla mu objava Lahde Barak betala da će biti ubijen, da je odmah poduzeo ono što je do njega. Da je kod Ebu i to u vrijeme kada se inače ne izlazi, a to je na podni, došao je maskiran. Rekao Ebu se diku da njegovi ukućani izađu i zašao je na, na, na drugi izlaz koji nije glavni izlaz izišao je po noći e, išao je pre, suprotno Medini e, tu je sačekao tri dana nakon toga se ukuća čitava poroca do Behrasidika po pitanju i Resulasa Osalem nakon toga se zaputio uzeo je jahalicu i sve je uradio ono što je trebalo a isto tako upućivao je domo a to je kada su došli mušici do, do Peđini u kojoj je se on skrio, putio je domo odnosno greko do Behrasidiku A šta ti misliš za dvojicu sa kojim je Allah debara kvatala? Znači, bio je istinski osunjena Allah džele dželalu. isto tako vidimo da je Hijra Rasulah s.a.s. bila poprećena sa različnim idovima moj'điza. A to je kada izašao iz svoje kuće, da ga mušici nisu vidjeli, da na njoj je bacio prašinu. Nakon toga, kada je naišao kod pršatora Umu Mamed Huzaije, kada je mu je došao kada je uzeo ovicu kada je imala mlijeka, kada je pratio suraka i kada je njegov kon propao, sve su to bile mojjjize. Međutim, mojjjize kerameti nisu osnova ljudskom životu. On dolazi u iznimnoj situaciji, međutim, je osnovi su njegovi koji koji koji sa kojima čovjek mora živjeti. Pa tako Resurs sallahu sal alaih sve nam sve to poduzio i to treba da kažemo biti jedan od od sastavnih dijelova naših života da činimo ono što nam je Allah naredio, da se istinski na njega oslanjamo, da oputimo da Allahu Allah u tabaraka bata'ana i isto tako ako dođe i kerame, da su to vjeruju i da se to istinski tumaču, nakon tako je to tumačio, Resul sallallahu r.u. Također, dragoma braćovi sestre, Islama eh, Hijra, ime eh, poslanikova eh, Hijra, uđi nas kako inače dušmani ove vjere se međusobno solidarišu po pitanju borbe protiv Islama. Čak više uzimaju sebi za savjetnika koji ne bi inače uzimali u normalnih, da kajemo, uvjetima i isto tako trošaju svoje vrijeme, trošaju svoj imetak ne žaleći da pokušaju da spriječe širenja Allahove i Allahove tada vjeri. Mi smo spomenuli da su se mužnici sastavili, Iskupili u Daru Nedbe, unijom parlamentu, da Sudan je odluko da treba resursa od sada subiti. Naakon toga su prihvatili savjetovanje prokletog šejtana. Isto tako su se mogli po pitanju Muhameda sallallahu složiti, a to je da treba ubiti Muhameda sallallahu i njegova krv da se da, da bude e, raširena ili rasprostrana na possible minimala da da da pleme ništa ne može učiniti davali su su obećanje onome kopijemu Bekra ili Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem doje sami mažini da će biti 100 deva znači nisu škatar niti vrijeme niti meter težeći da uskore širenje davai kako kaže Allah te barekavetana ma ili inkuru bikal ladina kafarun ili وثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ikada su spetkari oni koji nevjeruju da biste spaljili utamlice da biste zatvorili ili da biste ubili ili da biste protirali i oni su spetkarili međutim Allah dželle šanu isto tako spetkarno i Allahova spetka je najbolja Možda će neko reći na primjer Allahu te barekavetala da spetkari Međutim, taj atribut nikada ne dolazi sam po sebi, već dolazi nasup proti spretkarjenja i to je pozitivnost. Da ne bi bilo da Allah tebara, -tala ne može ništa da čini naspran spretke mušnika, pa kaže kada su oni spretkarili i Allah žrešanu spretkarju, Allah žrešanu u njegova spretka najbolja, I isto tako uzvišena lafta baraka vadala pojašnjava da oni troše svoj meta pa kanje i na ladina kafiru yunfikun amwaluh liyasudun sabilallah fasayunfikuna thumma takunu alehim hasra thumma yughlabun ladina kafara jahannam ma yubsharon yuni koenavelyu oncie udzielili nakon toga će im biti to propast i oni će biti pobjeđeni nakon toga će biti iskupeni u džahnem. I to je danas očitno. Mi vidimo da dušmani ove vjere Islama, dušmani sunata Rasula Sadallahu Alihi Wasallam da ne štede niti vrijeme, niti metak, da se međusobram mogu dogovoriti oni po pitanju Islama, iako se mimo toga ne mogu ništa dogovoriti. Da teže je da ili bacio tamnicu, ili da nekoga ubiju ili da koronotvjeraju ili slišu o tome. Međutim nama koji slijedimo Rasula s.a.a. i koji slijedimo njegovu knjigu, pa i mi bi trebali da kažemo biti bolji od ovi nušnika koji svoj imetak, svoje vrijeme utrošavaju na batinu, onda bi čovjek trebao za istinu da još više utrošava i svoj imetak i da utrošava isto tako sve, svoje vrijeme. Dragomla braćo, kada se govori o određenim poukama i porukama, možemo reći da je žena imala jedno gledo važnu ulogu po pitanju hijri. Kada govorimo uopšteno o hijri, mi su već govorili o umu selam i nejnoj hijri, međutim po pitanju hijri Resula sallallahu alaihi wa sallam, mi su spomenuli da je radijallahu anha dala svoj doprinos na taj način što je predijela Hidžu Rasula sallallahu ve wa sallam kao rabiju rasu prenosio hadisa i isto tako je sman čerka je dala svoj deprinos na više načine a to je kada je došao prokleti Ebu Džehem i kada je pitao gdje Ebu Bekret nije mu ništa odgovorila i nije ni znala odgovoriti pa on udario u toj meri da je spala na ušnjica nakon ga je došao O od Ebubekra je pitao da li vam višta vaš otac ostavi od Imetka, pa mu je ona stavila kamenje, e, e, opre, ostavila na nju određenu tkaninu, pa on mislio da je to nomad. Isto tako Esma je bila ta koja je dostavila hranu Resursa i, i Ebubekru dok je bila, dok, je bila u, dok su bili u Pećini, isto tako je dobila na naanima vlasnica dva e, e, pojasa, jer kada je došla, kako smo spomenuli, da je pocijpala svoju halju i zavezala, jedan bi je u sebe, a drugi zavezala, potrebno je suoznala s nego Bekra na putovanju. Znači, ulaga žene po pitanju hijrije je očita. Ali zato da kažemo, treba žena dati svoj doprinos po pitanju islama, po pitanju hizmeta ove vjeri i po pitanju drugih stvari. Naravno, to bude shodno načelima islama. A da kažem, jedan od misija koju žena može da čini je to da odgaja buduće generacije da podučava Allahovoj tabarak ve ta'ala vjeri isto tako da radi u onim zanimajima koja može koji se ne islamu isto tako se ne suprostavljaju nežinoj prirodi kao što je žena isto tako dragome braćoj sestre mi vidjam u hr.s.s.s. da je se tu radilo I da je svako od učesnika od hijjiri radio u svom, svojoj speci, specijalnosti, odnosno ovdje gdje je najbolje znao. Pa ćemo naći, Ebu Bekr Svidi je hodio sa Rasulom s.a.a.v. čitao hijjiri. E, njegove čerke su pomagali. Isto tako njegov oslobeđeni e, rob Amir ibn Fuhera je pomogao sa ovcima i zračan stavljeno Sin Abdullaha, sin a, a, Abdullaha, sin Ebu Bekra je donosio oba vijesti iz Mekije. Isto tako je smo sam sumenili da je po pitanju hrani. Isto tako mušrik koji će kasnije prijmiti islama, to je Amir ibn Urekt. Isto je tako je bio, bio je vođa, odnosno bio je vodnici Resulu gdje kaže iz ovoga se može razumjeti da treba raditi džematski, da svako treba i može dati svoj doprinos u onom segmentu u koji on može da daneti. I ne treba čovjeko pitanje toga sebe oblažavati. Znači šta ja to mogu rati za laute vareke veteala, vjeru. Šta ja to mogu rati za džemat? Moreš toga puno učiniti. Sa dopustom laute vareke veteala. Svako može dati doprinos, međutim, Da daće doprinos, kada bude duboko obiđan da radi za Allahu Tebara Kvetala vjeru, da daje on doprinos da će možda upravo napredak ili prosperitet određene zajednice bit će povezan sa njegovim djelom. Ako on zakaže, zakazat će i prosperitet, međutim, ukoliko on danje doprinos, isto također zajednica će iti naprijed. No božci, odnosno mušnici neke, iako Nisu vjerovali u Rasula Sallallahu alaihi wa sallam kao poslanika, nisu vjerovali u ono on pozivac sa čema on došao. Međutim, uprkos tome, ostavljali su kod Rasula Sallallahu alaihi ve sallam svoje dragocijenosti. I da kažemo, to je zaista jedan, da kajemo, suprotan stav. Kako da čovjek u kojem ti ne vjeruješ i koji želiš da ubiješ i koji pometaš u popitav njegove dave nisi nikoga našao da osim njega da mu ostaviš ono što se ostavio za emanet pa su tako mušici neke ostavili svoje vrijedne stvari koje je svoj sam sam je i zato je Alija ostao da leži u sam da bi odjednih stvari da bi mogao dostaviti je emanet i mi znamo da te rastužuje ono što oni govori. Znači govori za tebe, ti si hribat, da si luđak, da si malo oman i o tome, to sigurno tebe dovodi u to da si ti se rastužuje. I kaže, oni ne utjeravaju tebe u laža, smatraju tebe lažnicom, već kaže, e, nepravednici, odnosno nevijednici, e, zanjeću Allahove ajete. Znači oni ne vjeruju Allahove ajete, međutim ne smatraju da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam lamjivati. I danas je to isto tako ponadno. Koliko da nas ljudi, one osobe koje slijedi Rasulah sallallahu alaihi wa sallam, koje se istinski vržavaju i veruju, kakav odnos? Isti kao odnos da ja, je Rasul sallallahu alaihi su ovakav, ti su ovakav, ti su obaka, ti obako, vi ovakav, vi ovakav, ovaj dobro uredno, da kasni? I kad nam dođe odriječena, neogodnost, kada mu treba dug, kada mu treba neko da se ga posavjetuje, kada treba da kod koga ostane imana, gdje? Pa upravo kod toj osobe. Jel je to da kažemo ono što je stiski njegov stav prema tim ljudima, to je ta fitra, da on zna da ona je istina, međutim, ne može da prihvati. Isto tako, kada Resusa, v.a.v. želi da se, Bekru, da se na uputi u Medinu, Evo vekru mu predlaže jahlice koju on pripremao i koje posebno specijalno hrani u Zahijju. Pa kaj sallallahu alayhi wa sallam, ja li ću uzeti međutim pod to da ti ja platim protivrednost za te devet. Ihtio Resul sallallahu alayhi da iskoristava, sada da u priliku, da iskoristava dobra ljudi. Jede, uzmišen Allah tabara, kao je Ta'ala rekao vema s'adukum min ajli govoreći o svojim poslanicima, kaže ja od vas mislim se na dostahu Allahove veri ne tražim, nikad mu In ajre ila rabbil alemin i moja nagrada je kod gospodara svijetov, mislim se na lahde, baraka veta aš. Iz ovoga se želi da se mi muslimani naučimo. Da natežimo za onim što se nalazi u rukama ljudi. Jer je taj način češk. Pasti očima ljudi, neće uvažavati. Vidimo, Resul Samo je tako postupili nije da uzme debu od Resulho, debu Bekra, bez nadoknade. Jer ukoliko čovjek bude težo da uzme ono što je kod ljudi, neće ga voliti, neće ga uvažavati. Međutim, ovo nema nikakve suprotnosti kada se trebaju određene nadoknade izdvojiti po pitanju određeni radovan. Ne možemo mi sada nekoga obavezati da nam ovdje bude dežurni ili da im radi određene radove za islam, za odruženje, za džemate, kaže, ti radi u ima Allah tabara kv. Ne, islamskućeniraci su spomenuli to već šta propis i to dolazi nadokrana za vrijeme da bi se čovjek mogu tu posvetiti. Ne da mu ti plaćaš za Allahu tabara kv. vjeru. Međutim, znači, ovo što sam spomenula suči, da čovjek bude za i nasketa po pitanju ono što se nalazi kod ljudi, Jer kada bude čovjek Zahid kod onoga što se nalazi kod ljudi, zasigurno da će ga onim zavoljeti. Također, dragoma načeo i sestri, Hidra Rasoola, lebe, nas podučava, Da su drugovi Rasula sallallahu alaihi wa sallam, bili spremni da žitvuju sebe svoje imijetke, svoje poroce na Rasula sallallahu alaihi wa isto tako da su sebi radovali kada mogu da nešto učini za Allahu tabarak i tala vjeru, odnosno kada mogu da učini za Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Mi da kažemo nismo imali tu čast da živimo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam, da ga vidimo da za njega klanjamo i slično tome, međutim ostala nam je ta čast da imamo sunet Rasula sallam, i da ga možemo slijediti pa tako nalazimo požetovanje Alije je i Ebu Bekra iako su so mi doboko ubeđeni da bi svi drugovi Rasula su so bili tu na tom mjestu da bi žetovali se i požetovali kao što soliči Alija je legao posljedan Rasula sallam, kako bi e, imali ubeđenje mužnici da je to Rasula i znaš sigurno da je njegov život bio izložen ubizi. Abu Bakr Siddiq je htio da čini hijinu. Međutim, Resul sallallahu alaihi wa sallam je govorio sačekaj jer možda da ti Allah ađešanu da ne lijepo saputi kad na sebe. Pa kada je došla odjava Resul sallallahu alaihi wa sallam da učini hijinu kaže i kada je došao kod Abu Bakra obavijestuju i kaže Abu Bakr a hoćeš ima saputi kad misli se na sebe pa je rekao da hoće. Pa kaže, zaplakao je, bubekri sviđa pa kaže, Ayš je radul anha, tako mi Allaha, nisam znala da neko može plakati od sreće, dok taj dan nisam videla, bubekri tako bačila. Če <tiče> bubekri stani čovjek niti <tus> <tus> <tus> <tus> Zašto je bilo drago da se druži sa rasunom, sallahu alaihi veselem, na tom putovanju. Velika čast, dragova, vraća da čovjek može da se druži sa rasunom, sallahu alaihi veselem, sedam, deset dana, nema nikoga drugog, ti si sam sa njim vidiš sunnet kako ga Besul HaSan prakticira, možeš nešto učiniti za Resula s.a.v. E, dolazi nakon toga pohvala za tu osobu i kako se spomni, to je jedna od najvećih pohvala za mu Bekle da on sam ti uzne Resula s.a.v. u pećini i zato nalazim da je Bekle sveti požatovavao se da išao ispred da su sa osam kada će doći do pasa ispred i bišao je sa nekog da će doći do pasa i sa njega da bi ulazio prvi u pećinu da je, je šit to rasul sallallahu alejhi ve sellem sve to kazivo da rasul Abu Bakr bio požetovan za Abu Bakr da je za rasul sallallahu alejhi ve sellem i to na suci dragom a da treba istinski srediti eh, sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve i da, da treba sa njega žrtovati da treba svoje vrijeme žrtovati jer je to jedna od velikih blagodati Allah tabaraka wa ta'ala ako te Allah djelaluhu podrijeti da činiš hizmet za sunet Muhammada sallallahu a.s.w. To nije nikad neumijećen, niti je to kakav trud našlični, lični, već je to dobrota Allaha Allah tabaraka wa ta'ala koju On hoće daje kome hoće. Jako te Allah počasti da si sluga za sunet Rasula sallallahu a.s.w. zaista je to velika počast I treba se truditi i treba na tome bolj raditi. Isto tako, Resus sada Allah, u ovom teškom putovanju, nije prestao da čini davu i da poziva ljudi, što je isto tako nama porukano ne treba pomosiljati والله تبارك وتعالى يعني isto tako ne treba se bojati na tom putu i treba iskoristavati te taj prijer Rasul sallallahu alejhi ve sellem kako je dobro poznato od njegovog dijalogsa s Urakov ibn Markom isto tako razgovor to je pregodini selo je čovjek koji se zove Boreida ibn se al-aslam ibn ibn aslam došao se 70 ljudi da bi e, Uzio nagradu koji su, koji su e, dali koreće da ubije Rasul Al-Srm nakon toga kada je porazgovarao sa Rasulom Sallal-Srm pribio islam i stavio je sebe i sve ljude i narožanju koji se nalazio kod stavle stavio je po žašnju Rasul i istakao u zastavu da bi ljudi znali da on pod zaštitom e, Mohamed Sal-Srm je pod zaštitom u e, rejde. I vidimo da je Resul sallallahu i veselem to. Isto tako se prenosi da je Resul sallallahu i veselem na svom kutu sreo je dva klanica koji je kada je pitao kako se zovete kaže mi se zovem dva bijednika. Pa im rekao Resul sallallahu i veselem ne, vi ste dva počašćena odnosno oni koji zaslužuju uvažavanje pa su prijimili Islam. Tu je sunet Allah i biter Baraka Vatala i vam je dobro poznato kako je Jusuf alai islam se obnašao koja je vidio kada je bio zatvor uzivaju u onoj jakoj bio zatvor i zato znači mi treba malo što svojim mogućnostima svojim znanjem da pozivamo ljude nekada riječima nekada svojim djelima nekada svojim uslugama i vidimo kako je Resulallahu alejhi ve hadis znači porejda je bio počasna sloga da se ona ponaša naspram sunneta sallallahu pa ka je Resulallahu hadisu koji je velodosa koji je je imam Ahmed i Tabarani i Hakim kaže Eslem, znači pa pleme koji se zove Eslem, inače kažemo to je izvodnica riječi koja znači bezbednost i slično o tome, kaže posanjih sallallahu alayhi wa sallam, kaže Allah Črešanu, je dao bezbjednost tom plemenu, a kaže što se tiče Gifara, to je plemena od Arabogera Gifara, kaže Allah Črešanu, je njima, njima je poprostio. To bi, dragama braćo, bilo no što se može gradki certaman spomenti odriženi bojk e pore ferigili da su la Na taj način mi eh, smo sada prošli. Prošli smo znači u medinski periodu. I za si ko da hijra la sallahu alaihi wasallam predstavlja eh, jedan najveći preklatiča u istoriji islamskom sveta. Il-satib rasul sallallahu alaihi wasallam u Medinu. Završava se mekanski period koji ima svoje specifičnosti, ima svoje propise. I onda, onda sahiđume sura sallal-osera nastaje medijski period gdje dolazi do objave određene ajeta, dolazi do objave e, sura. Isto tako medijski period ima svoje specifiče koji se razlikuju od medijski, ima svoje propise koji se razlikuju od mekanski. Isto tako resul sal sall-osera izgrađuju džihad propisuje se islamska, država, ostaje se islamska država, propisuje se džihad, isto tako propisuju se namaz, hađ, zakrijat i sve. Sliši o tome, znači Hiža predstavlja prekratnicu u islamskoj istoriji. Ako boda mi ćemo govoriti kastikla, salata barakletala, proživ, poživ, o dolazku Resula salallahu alaihi wa sallam u Anadijinu i isto tako određene radnje koji je Resul salallahu alaihi wa sallam poduzio kada je ولما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>